з скривається, поки не буде мати всіх потрібних ниток у своїх руках. Тоді й явиться. Побачимо. Цей момент не був бажаний для неї. Не можна сказати, щоб ненавиділа свого первого брата, одинокого свояка по батькові мужицького роду. Декілька днів могла радо провести в його товаристві. Все-таки перший брат все-таки нагадував не одне з недавно минулого. До того приїздив, звичайно, з повною торбою всіляких новин, яких вона не знала, бо відчужилася від своїх Цікаво почути, як живуть люди Але довший побут під одним дахом з тим оборонцем родинних традицій, з тим лицарем чистоти вищої раси Надокучував їй, до якоїсь міри нагадував про звиріднення, нудьгою і смутком віяло від нього Скучні люди нагадують опілля восени, коли збіжжя звезене, нове ще не зійшло, і тільки ворони над нивами літають і крячуть. В Христини є теж маєток на тім опіллі, і вона навіть не заглядає туди. Бідні люди, котрі там живуть без лісу, без ріки, не знаючи, що таке краса природи, що білий цвіт садів весною, що осінні шуми дерев. Але чому вона так довго про цього Адольфа думає? Невже ж ті думки накликала Герміна? Христина вірила в якийсь бездротний телеграф між людськими душами. вплив чоловіка на чоловіка, навіть на дуже велике віддалення. Може, Адольф якраз тепер думає про паньківці, про неї і про Марійку. Може, збирається їхати до них, а може вже й їде. Побачимо. Чи можна? – спитала нараз панна Марія, заглядаючи крізь відхилені двері. «Розуміється», – відповіла графиня врадована, що замість Герміни і замість думок про Адольфа побачила веселе, добре, щире личко своєї братаниці. Марійка звіталася з нею. «Тіточка нині так рано при праці, а я спала і спала, сама не знаю, звідки стільки сну в мене береться». «Приходиш до здоров'я і маєш чисту совість». «Перше так, а друге – ні». «Невже ж, що ти кажеш, дитино? Марійка приклякла коло тітки, поклала голову на її коліна, що вона так рада робила, і, притулюючи її білу руку до свого рум'яного личка, говорила своїм співучим голосом, «Так, дорога тіточко, так, твоя Марійка не має чистої совісті. ой, немає, у неї є один великий гріх». «Так, висповідайся з нього переді мною, не можу». «От як, я гадала, що ти жодних тайн перед своєю тіткою не маєш, а виходить, не те». І те, і не те, тітусю, сказала, дивлячись її в очі. Я маю один гріх, з котрим збірюся тобі, але не нині. Як тебе люблю? Не нині. Може за тиждень, а може за місяць, не знаю, добре? Ой, ти, ти, постійко моя, відповіла графиня, гладячи її по голівці. Хай буде, що згоджуся, бо знаю, що моя Марійка нічого злого не зробить. «Я не знаю, чи воно було дуже зле, чи тільки трохи, може, не зле, але ж некоректне, але я це мусила зробити. Мусила, моя добра, моя дорога тітусю». «А чому ти нині відправила Герміну?» – спитала нараз, переходячи на іншу тему. Графиня усміхнулася. «Яка ти часом дитина, Марійко? А тобі вже час споважніти, ти ж панна». «Ні, я твоя Марійка». «Ну, говори з тобою». Я не знаю, коли ти питаєшся поважно, а коли ще бачиш як дівчинка. Я цілком поважно питаюся тебе, тітко, чому ти відправляєш герміну. Вона прийшла до мене заплакана, і мені жаль було тої тихої дівчини. Вона так пильно доглядала мене в моїй хворобі. Це був її обов'язок, і цей обов'язок вона добре сповнила. Але підслухувати під дверми та ще під тайними, про котрі крім мене, доктора і Антоні, ніхто в палаті навіть не знав, це вже... Пильність посунена поза границі приличності. І ти її тому відправила, тітко? Так, тому, бо я хочу виполошити всі страхи і всі тіні, що снувалися по нашім мешканні. Хочу, щоб тут було ясно, світло й чисто, нічого загадочного, непевного, нещирого. Хочу, щоб я мала погідний вечір життя. «У тебе, дитина, щойно ранок, а в мене йде підвечір». «Підвечір», – повторила зітхаючи, графиня. Марійка й собі споважніла, поцілувала тітку в руку і сіла біля неї. «А все ж таки мені її жаль твої герміни». «Чому, дитино, Ми її кривди не зробили. Вона дістане свою платню. Я їй дала кілька дукатів у дарунок».